Det har gått några, det har gått fem mm. dagar Så ni är just nu på det här huset. Ni sitter där, käkar frukost mm. När dörren öppnar så Luke kommer in springande Han springer? Ja nu, nu är det på allvar <laughs> Han kommer till mina vänner Jag har äntligen funnit som sista Det är så att jag Sista sidorna? Alla sidorna yes. <laughs> ja. Och försvunna de sidorna ja. Det är så att Det är några jämstyrkare som har tagit dem Och jag måste be er om er hjälp att Ni hämtar dem jag har även fått till av staden att, gör ni det för oss, så får ni 300 guldmynt nu. Och ni får 2000 i var när ni kommer tillbaka. <laughs> ja! 300 i var nu och 2000 när ni kommer tillbaka. 300 i, 300 i var, i var, var, var nu. nu? 300 i var och det där, jag, säger, jag säger det verkligen på riktigt. Mm. Ja. Ah. Om ni godtar. Så får du 600. Vi är en bit att resa. Det är två dagars resa för att komma dit. Jag behöver nämligen att ni åker till Fireward Mountains. Det är nämligen så att... Ja, berätta, berätta, berätta allt. Det är så att det är en klan av jävlsyrka som bor i en borg där uppe. Vad är det för rås? är som dyker? Det vet vi inte. Det kan vara vilka raser som helst. De som vi har märkt mest är humans. Absolut, säger jag. Och håller upp min öl. Så, han, så här, nu kör vi. Han gäller tummen upp. Vad vet du om platsen och, och det liksom? Det jag vet är att det är gammal Templarborg. Men med en det vet vi inte för de har inte använt på flera år utan nu är de här dyrkarna som har tagit över den. Och vi, vet vi vet att det är tre våningar och bottenvåningen var förut en fängelsehåla. Och vad som finns där inne nu det vet vi inte. Vägen dit då? Jag kommer ge er både en vagn och två hästar som drar den. Så att ni kan komma dit utan större problem. Vad finns det för faror på länge? Det vet jag inte, är något speciellt men jag har kartor som jag kan visa hur vägen dit ser ut. Så det är två dagar mer med oss? Precis. Och vi är som sagt, nu är vi Tamar och jag behöver att ni åker till till Fireward Korsar vi vina VR innan vi alltså. Ni kommer att korsa Two Stars och eh, Kronx. Okej. Okay. det jag välja VR? Ja. De är ungefär lika stora som Harita Mar. Mm. Ja, men ni godkänner uppdraget. Ja, mm. absolut. Då räcker den över 300 till allihopa. Mm. Ja, 600. Vad Var det guldet <laughs> till eh, ja, hade... guld eller tillguld? 300 guld Men när kan ni be er av? Ja, nu räckte! Okej, okay. ja, spring och hämtar, häst och vagn. Så kytar du ut i byggnaden. Ni går ut utomför stan, antar jag. Voilà, innan vi fortsätter så ska vi, vad ska vara approach nu ska vi köpa på. Liksom? Ja, och alltså kött så vi har ganska ett tempo liksom. Ja, driva på fram eller kräka det Allting. Inga poser. Inga onödigt jag så här alltså. inga, alltså, om, får, fem, alltså, om jag ja, om, om jag, jag, jag tänker att stå vid ett rum Vi har kollat då ska vi göra 5-6 till Nej, nej, vidare liksom. Jag tänker bara. Och om ni inte är på tror dåliga sex. Ja, men det är att vi Men vi kan väl titta och lyssna innan vi går in i varje rum, men sen är det ju bara köra, tycker jag. Nej, det är ju bara tänker en gammal varg. Det finns ju alltid fördelar. Ja, precis. Absolut. Jag checkar så när 10 kommer ju försöka få Nej, jag bara Ja, men alla inställa på samma. Skitbra, har var lite tyst på. Out of Vi står utanför tavernan och väntar på att rullar tummarna och Precis. Ni ska inte gå där någonstans. <här> vi kan, kan, vi, kan vi inte bara liksom säga att alla ska följa med. Följ med oss. Vad ska köpa? Alltså, vi kan Alla pengar i när Vi kan kontansera <här> några andra övriga så här. Kommer vi, hand, hand, hand, hand på med ni kommer <här> <här> ni kommer ni ser hästar och vagnen står där. Ni sätter er inte och rider iväg. Ja. <här> ni rider ganska lång tid. Tills ni kommer strax efter, när ni börjar närma er tosdags, då börjar det bli mörkret Vill ni fortsätta, eller? Vi övernattar. Nej, Nej kör på! Ni har väl mörkersten? Vi är äventyrade, vi är Ja, Jag, går, jag, jag ska väl. sätta sig på hanger och utkyla. Jag ja, jag såvärre jag, vanligt. Så alltså, vi jag tycker att de som har syn de är högst upp. Ja, så. de som ser längst ja, och de, sen det. går vi liksom längst med på Är det ja. ute kvar alltså det är som en hytt eller hus i vagnen nu? Nej, det är som en plock. Ja. Men vi äh, turas om eller Rosen kör på dagarna och ja, Jonas ja. eller så på då. dagarna och vi kör ja. <laughs> ja, så kör vi. Okej. Okay. Ja, då kommer ni fram till bara Mountains utan större problem. Men när ni kommer fram dit, så märker ni att det är som en skylt som pekar uppåt, men den visar två olika vägar. Det har vi en hand om, Det går en bred väg upp till framsidan av borgen, och en smal, där man inte kan åka med en stovagn, som går till baksidan av borgen. Om, om, om det finns någonting på framsidan, alltså eller... Om det, det finns det något inne i den där, då lär ju de förvänta sig att vi kommer på... Eller de lär de dem de se oss direkt om vi tar en stor vägen mm. in. du det är nytt att ha citerat Så jag tycker... Vilken tid på dygnet där kom ni fram dit? Äh, det är ju... på dag. Nick på dag. Ja. Jag tycker det är... Jag tycker vi tar smala. Men jag ska väl ha smala upp med den här. Du med din supersin. Kolla upp den här. Vem. Jag får du den då? Det. det är väl uppen. Ja. Men... eh Ja ja kan, jag inte, kan vi inte mm. använda decoy här? Skicka fram och tomma liksom. Typ on, här, ah, ja, för den, den stora flogs. vägen. Eller? Kan vi vi, vi skulle liksom... Nu skulle du väl inte du ju ha dödat något djur. bara ska det vara en zombie som sätter sig på den där vagnen? Liksom, du, så här, så Finns och, du, det någon skog skor, i närheten? Jag, jag, jag ser ju skog där nere. Ni står ju här nere. Kan man använda vilket djur som helst eller vilken kropp som helst för att göra det där? Ja, alltså gör han... Det blir ju av den Ja. Målader, men hade vi, var det vi som ledt själva eller var det någon som ledt bort oss? Nej det är helt men det är helt och vank. det är ingen ingen kusk, ingen in kusk. Nej, ska gå tillbaka till stan och kolla om vi hittar en kusk. Det är fyra timmar till, det är en <här> Nej, nej. Så vi det är en stad som är oppositiva här. Nej, det är en korsning bara. Ja men nu är frågan, vill vi bara få mycket strid då kör vi rakt på? Vi testar. Jo, det lät intressant, försöka skicka upp banden något sätt. Kan vi inte gömba Jeff på vagnen? att om man gömmer sig på vagnen ja. Då kan han väl inte köra vagnen? Nej Hur som? Alltså gömmer han sig då, då gömmer han sig alltså det, är du, som man säger, det är som tycker, det är säger Då sitter de som sitter, sitter uppe på. Ja så då måste han ju sitta där Han kan inte hålla ja. sig gömd på vagnen Men Kan, vi, kan han... vi inte kicka fram Jeff då? För de är i hjärnstyrka, han är skrivet eller? Ja det är väl det va Tycker vi kör på den <laughs> stora vägen Fast är det, inte, det är inte bättre att bara försöka smyga oss fram Så långt vi kommer in, innan men alltså, men just bakvägen. Binda just den stannar vi inte här så får vi. Ja. Ja. Vi får dela på det. Ja, det får vi också. Men, men då får vi byta ja, Nej, du vill inte. Nej, nej, vi kör på. Jag, jag, jag röstar för att smyga. Ja, men vilken väg i fråga. Den lilla. Sheldon är redan på väg upp på den lilla. Han, mm. han liksom gör såhär, hit och ska vi. Okej, känns... Fast han har inte gått på den än. Ja, det blir ja, ja, ja. så K tråd. Känns hon lite på väg där. Ja, känns hon lite på väg. och ja, Det var där kanske det. någon uh, omröstning. <laughs> ja, breda vägen tycker jag. Det där stannar hon där. Det känns som det är extra. Om det kommer fram till porten så är det stängt. Och de står där uppe på muren med tillbågar och Det är precis det jag är rädd för. Att det kommer att hända. Nej, det är det jag är rädd att men jag, jag menar, den vägen ser ju ganska tydligt att vägen delar sig, liksom. Alltså, det är... Men det är ju bara att vi åker bakom hästavagnen. Hästa att jag sitter på en korsör. Nej. Ja, vi förklättar att du har hjälp i väskan. Ja, ja han är ju här han är med. Han ja, jag, jag, med. Tycker, jag tycker att jag röstar på att du är rakt här på stora vägen. Ja. Du har röstar på... Alla som röstar på stora öppen händer. Jag äh, är rätt i kruvan. Ja, det är svårt att. Alla som röstar på lilla vägen på öppen händer. Jag, vet inte vad... jag har ju två händer här, ja. Egentligen. Vad fan är min D6? Nej, vad sa Vi skulle bara köra på. Ja, <här> ja du, du, du, Kom igen, Men det spelar ingen roll. Alltså, köra på kan vi göra på vilken väg som helst. Det är ja. väl mer ja. bestämmande procedurer vi vill ha köra på. Vad är det vi ser här? Vad ser vi där <här> vi står nu? Det är ni ser nu i Borgen. Ja, vi ser Borgen här. Är de som är duktiga ja på E-scape såhär? Lätt för att fly, liksom. Stora... den kan ju ta häst och vagn och bara så dra liksom upp där alltså, och så bara... alla alla rosenhovel det i stort sett. Ja. Alltså vi ser alltså borgen ifrån där vi står. Vi mm. ja, eh, ser se liksom det. stora porten, stegschockvägen och så ser ni lilla vägarna ja, ja, där bakom den. Borgen. Det ser vi om det Vi ser inte alls som är bakom borgen. Bakom. Ser, ser vi någon och ser vi någonting ut på vakt liksom. Ja, nej, så bra sen så tar ni inte. Vehicles. Mm. Det Är det att jag är bra på att rida eller ja. Du har Då tror jag hästvagnen upp. Häst och det är häst Så du du Du är också där? Ja, vi alltså, jag är förberedd jag, förbered, jag, jag, förbered, jag förbered mm. den vägen. precis, oh, jag, jag så, kommer springa jag, det som en galning bakom här nu. Jag, jag springer tillbaka. Ja, jag ska också med Ja, Vi, går, vi, går, exakt. vi oss Jag bort. tänker inte ju det Jag tänker brevevägen. Nej, det är bara som... Klippar som liksom går upp ja, och okay, delar så bara vägen, så. det kan det inte gå in i stäte. nej vi kan ju smyka och bakom, vi kan ju hålla oss bakom vagnen och hänga under vagnen. Kan man vända häst där? Nej. Ja, ni lite problem så, mm. utan, så... Men det går det. Nej men vi, jag håller med bakom vagnen också, också, och så försöker man hålla oss så att som möjligt. Man. Men ni tar alla stora... Ja, alla stora vägen upp. ja hur står ni då så att jag vet... Är det nästa är är vagn du kör? Och sen... Du sitter bredvid. Och så har vi en road där. Jaha, vagnen ja, är så långt. Jo, sitter du på vagnen? Du går bakom också. ja Jag är Jeff här bakom. Åtminstone så är jag med på något sätt. Ja. Ja, ni tar vägen upp. Ja, så här börjar det se ut när ni kommer närmare. Här är början med stora porten och ni kommer Stenbar. här. Just det är ja. Jag tar oss här indirekt. Ja. Och så ställer man. Ställer lite snyggt så här tittar bakom de stenen. ställer mig bakom vad ser vi? Så search. Sök nu eller upptäcker att vi upptäcker människor som rör sig. Ah eller inte så. Ja, jag, jag en kör en Search. Han var inte ute i foten. 19. Ja, då. det har en bra där. Search. Det körde sin då. Ja. Vad mm. ser han? Framför porten, det är två bakter. Står bred precis bredvid varje. Ser vi var det ja, jag, jag står ju bakom den, den. här stenen där den här scenen. Ja, hur står jag bakom den då så då? Kan man då står det ju bägge ja, två där. Jag, jag tänkte att jag kommer fram så jag kan se någonting. Ja, ser de så bra? Ja, Hade jag kunnat smika fram in. Eh, de har inte gjort någonting än. Och så ser ni en som står framför och vaktar. Jag jag vet är jag. Är. Just nu är ni alla här. Så ja. börjar jag att vi ska gå längre. Ja, men jag tänkte att ja, vi gör om den här kartan till den här kartan. Ja, här nu visar jag, så jag det. bara ungefär hur ja. det ser ut. Ja, men jag... Jag, jag, jag vill stämsa fram till den första där, med den där busken. Där, där mm. dit kommer ni utan problem. Ja. Så du står där. Jag kan läsa upp så. Frågar, kan vi från det avståndet göra alltså, det? Jag vet inte om jag ska trycka här. det på den gruppen. Mm. Det nu, ni ser dem så, så ni kan göra dem. De ser dem. De Det ja, dem. så ser ja, dem. De ser dem. De ser dem. De ser dem. De ser är De ser dem. De ser dem. De ser dem. De ser dem. De ser dem. De det Det Insight, ja, men då måste du se. Nu har de, så full, de har ju full... Jag, jag, jag lyssnar, jag försöker ju höra om de pratar eh, och säger Först, vad sa du? 19, hade jag. På, på, på search. Det är det du ser. Okej, okay. ja. Men jag, jag, jag kan försöker lyssna och höra och se om jag hör dem prata eller säger någonting. Eller... Ja, som du kör. Då har jag med. Uh, Plus 19. Mm, nej, de, de står pratar med varandra bara... En står det, huvud det är kallt idag. Uff. Är det kommande? Det är som de pratade var kommande. Ja. jag då en ash-körda. Hur Vå? starka de är. Kan jag säga det? Nej. Vi vet inte. Du, vi kan se på allvar. Om vi ser inte vad det är för någon typ. Kan man Men ska ska vi gå fram? en det någon som har bra karisma? Som går fram och försöker bli färdig med sånt. Ja, det, det. är jag Jag du dig bra med djupet? Jag har Ja, liksom. jag vet inte om man Ska vi försöka, nu när vi fortfarande står i en klump så pratar jag med gruppen. Mm. Ska vi försöka prata med dem eller ska vi bara ta ut dem härifrån, rakt av? Alltså om du drar ställt och sen så skjuter det så kan du göra ganska mycket skada. Ja, men det är det, det, det, det jag frågar alla alltså, i gruppen. Står i alltså, gör, vi så, då... gör vi det som första moment så då kommer larmet gå. Ja, absolut. absolut. Men det är därför jag tänkte, ska vi välja ut någon som försöker gå fram och, men, och vi, prata hur med dem? hur, ser, på hur ser Borgen ut? Ser bara att det är någon fönster eller något sånt mot oss där folk kan stå där? Ser folk på den här infektionen och <skratt> vill inte undersöka spår den? Nej, det här ser ganska slut nu. Det är de där trea ni tänkte Det är inga fönster eller någonting. Det är bara en stat-täng. Ja, det är liksom stenblock. Då tycker jag att du skjuter dem. Då borde alla som skjuter på surprise. Då räknar jag såhär, tre, två, ett. nu. Så skjuter ja, alla vad, vad säger resten en gång, Bara för att slippa alla checkar och skit. Ska vi prata med dem eller ska vi bara slå ihjäl dem? – Alltså, slår ni ihjäl ja, om så har ja, jag tycker gör det. – tror jag är rätt, Vad heter uppdraget? – Ja, styrkan. – Jag är inte enska är, är den så, så ju... <laughs> – Jag skulle kunna gå fram och försöka... – ja, det, det är dit jag vill komma bara, istället för att alla sitter och slår och försöker men, hitta men, du, du är ju bra AC, så egentligen ska ju du vara den som går fram och försöker... – Ja, men, då, man ska fråga. Fråga om du kan få komma in. Nej Men jag tycker det är mycket bättre om vi skjuter ut dem. För hur hur vilka till Tre skjuter i bakgrunden som är dåna. Skulle det gå åt skogen så kan vi dra in skapet. Ja, exakt. Ja. Så, så då fram och bak. Nej, vi har fyra. Du hade ursäkt nu, nök och du. Ja. Mm. Tre skjuter i skapet. Fyra. Vad du? Och ja. Och ja. Nu skulle det vara skogen, då kan vi dra in skapet. Kan de göra kan de göra gör så här reaction? Mm. mm. Ja ja jag förstår det men vad, ja. vad, vad innan ni går fram vad, vad samma här när vi fortsätter ja, alltså, innan ni att vi har på något sätt så här vad vill vi ha ut för information liksom så alltså, att vi blir rädda liksom Du står kan vi få en reaktion, ni, som så att vi inte en reaktion, utan att ni hinner en mm. Den här utan det här så här börjar den då så kan vi bestämma så för nu står vi alla så här. Nej, jag står bakom sten, sten. Ja, här, säger vi. Okej. Och du och jag står bakom ja, sten. Vi har satt ut den, den, den där mötet. Kan, kan, kan man komma med en sten. Hörda. Då slår ju först. För sen försöker vi se om de hör det. Jag ställer inte bakom, mig, ställer på bredd. Mm. För de har ställt det. Vad ska jag spela för då? Om ni ska kunna skjuta där. Det är lika som få bestämma hur bred bredd är. Om vi kan stå bredt på i den ja. där kan ni stå men den är hög så ni kan inte skjuta över den så då mm. måste ni kolla runt den kanske då är vi så här en nu mm. mm. ja. Mm. ja kan du. men kan man nej så det är ju så sagt det var ju... nej, fram, mm. ja, nu, är nej skicka fram den nu ja du måste jag säga ställer jag där också jag har också bilder ja ja ja ja ja vilka, vilka ni, ja ja vi, väl, tycker, ja ja ja ja ja ja men skulle alla ha på dem så måste ni ställa er annorlunda ja, okay. Jag får inte skjuta så jag ni ser, har ingen... Annars ser ni inte, då står ju hand och kollar vi är, in ner vi i ryggen Båta kan inte skjuta, ja, jag att då ställer, det. Vi, dig då ställer ja. vi dig bakom mm. Vart är Jeffs fubbe? Han sitter med mig Lite mer ja. kan man så där? Härifrån? Det är läskar Ja Sådär Det är där vi ser bra ut. Mm. Mm. Uh, Vad ska vi säga till dem? För mm. själva... Det är det något något. Ha, uh, någonting, vad som helst är... Fråga om de vet om, om det de skiter sig. Om, om de, de efter eh, jävelstyrka-klanen. Men ni går fram först. Ja. Ja. Gå alltså, ja. ja. ja. alltså, ja. vi vill liksom gå med er. Jag tror det vill liksom... Ja, då är det blott också. Jag förstår, jag vet inte. Något ja. Sånt ja. Man bara... Absolut. När ni börjar närma er så ropar han som står fram Stopp! Vilka ni? Vet du vad andra är som skulle vilja gå med er? Gå med Jag antar att det här är jävelstyrkorna som jag har hört så mycket om. Alltså, kolla på er och bara, varför vill ni vara med i jävelstyrkorna? Jävlar. Power to the vet <laughs> inte. Jag kollar på dig, du kan ju slå och checka om, om det är något du vill det, göra. Det är väl bluff, det är allt det här. Du vill verkligen visa att du är en jävlstyrka. Ja. Det är, ja. är, alltså det är ju... Du äh, ja, det är ju... <laughs> nej, det är ju ja, karisma. Persuasion, Persuasion. Ja, Persuasion. Ja, för att visa vad jag gör, 20. Ååååå. Du ser inte bara i... Majoritet. Plus 2. Han märker att du pratar verkligen sanning. Jag har mitt gäng här borta som äh, skulle vilja komma in. Han kollar på er och så... så är det det. Han är ju bara se. Nej, han har bara sett... Han är bara se Albert och, och Johan. Som nu säger han, men han vet ja. att det finns flera. Det. Mm. Men det som händer... Han alltså, säger... Mm. Okej, okay. varsågoda in. Och dörren öppnas. Ja, då är det vi in i fall. Sen, ja, vi ja, in. In, gör väl med allihop bara. Det är uppe, inte då. mycket ställt där inne. Det vet vi måste, Men vi måste ju gå ut, de lär se oss. Vi kan inte smyga förbi Nej men. Nej, nej. Kan vi göra en check, Niklas, för att se om jag kan ställa förbi dem? Typ så här smyga längs väggen och krypa in bakom ja. dem. Ja. Fast du vet, du blir ju och, och så kanske, då kommer vi se ja, men då, då ser sig att, vi att, att du inte tillhör våra grupp. Då, då ser det ju bara ut som att det är just efter oss. Ser det bara ut på att det är på väg fram till er då? Nej. Du slår. Jag skulle ja, inte göra det för mot, du riskerar att vi vill upptäckta dig. Mot för att dig. se hans uppklara. Sklamen, jag kommer ju förtjänas vid dig då om, om, du du, blir om du blir upptäckt så kommer jag in till Är det mot deras, har du upp någonting? Uh, ja, det är de deras perception så. check mot din ansvar. För jag menar, om det är någon som försöker gömma sig och dölja sig när han kommer in så kommer de att säga det som historiskt. Ja. Ni går alla in. Mm. Det är inte tillräckligt det är, det är mycket plus för det. Ja, vi, vi går alla in. Ja ni kommer in för Och då säger ledaren som det kanske är ganska klart kärsen. Mm. Fråga, vilka är ni? Som jag sa till är vakter. Vi är äventyrare som skulle gå med. Mhm mm och uh, vad skulle göra det är? värde att gå med oss? Vi kan hjälpa till att skydda er. Mm. Vad har ni vakterna för annars? Ja, det är ingen som vågar gå på oss. de har vi gjort på flera år, så varför skulle ni hjälpa oss? Se till att det fortsätter så. Ja, vilka sa ni att det var? Ett par som har fått ganska bra erfarenhet. Ni ser inte så speciellt starka ut. Vill ni testa? Absolut, kom! <laughs> det, Ta fram emot, emot dina vakter och ska visa att det är samman. Vakter? Det är dig mot mig om det är så. <skratt> Men bra! <skratt> <skratt> nu kör vi! <skratt> nu kör vi. <skratt> ja, det var att köra. Det var. Det var köra. Go, go, go, go, go, go! Då kan du slå initiative. <skratt> Jag hoppas jag att ni backar upp mig nu. <skratt> det är Mano är Mano, vad fan. Det här kan bli oerhörtigt. Kan jag stänga dörren under tiden? Jag tyckte att det är kallt att Det är en De där på och håller i dörren, så de När de har att där börjar hota det ens ledare ut, nej. Jag hotar inte. <inutom> <skramp> det var det, inte var det någon så här Kom ska ge en kram <inutom> Det kan jag hålla med men Hur ska jag visa? Ja, alltså, oh, ett... initiativ Jag ställer en snabb fråga Hur kan vi bevisa att vi är tillräckligt värda? Ja Det beror på, på Vilka tror ni att vi är? Nu har jag snackat en tillräckligt med <num> <fears> <skramp> <Okay, very laughs> Ja. Vi fattar för, för att ni är Mäktiga och Vi skulle gärna vilja gå mm. med nu mm, vill jag att du svar. Persuasion. Oh jag hoppar inte hamna på dig. Det är det du säger. nej. Det är en kritikamiss. Det är ett etta, så Jag tror inte dina modifieringar är nog <laughs> bra. Det här måste jag se. Han alltså, ser rakt igenom. Nu kan vi alla slå initiativ. Ah. Alla. Alla. Mm. Det är väldigt bra. Ni... Säg, säger han ingenting häftigt när han ser Albert kliva fram och verkligen försöka? Ni ser att den drar fram sitt vapen och ner resten också. Jag, jag ska skriva oh yeah. upp <laughs> Bra, mycket bra. Det är grevligt. Ja. Ja, oh yeah. det är bra. Det var mycket intressant. Jag har också frågat idag. jag har. Färr och tolv. Men det inte tretton här då? Var det ett verkligen? Det var en <laughs> Nej, tretton, då var det en sån. <laughs> uh, Nej, Jag skulle med mig. Ja, fortsätta med mig. Jag, jag, jag kunde inte komma på mig att säga. Jag kunde viska lite. Har vi fått någon beskrivning av hur rummet ser ut? Nej, vi gick ju bara in och bara deras ledare. Det var ju liksom det vi gjorde. Kan, jag kan ni se det att det är ett enkelt stort rum och så ser ni två... Kan jag, kan jag se om det finns nå någonting där det är ingen eldstad, det är ingen lampor... Nej, inga det ser här, det, det, det ser jag här, det, gula, jo, det är gula... Okej, okay, det, det, det är bara fackliga i de här rummena på sidan, liksom? Det är gångar. gångarna? Ja, det är gångar, så det Okej. Alltså, alternativet jag har nu är ju att det vänder oss om och tror att de är bakom och liksom ta sig ut. Mm. Och så och sen, alltså, hur bred är dörren, liksom? Och flankar de där igen hur bred är dörren, liksom? Kan de komma två där genom eller hur, liksom? Förstår För då tar Där kan man komma jag tänker, då tar man en smala personerna som inte alla kan få samtidigt. Ja, så jag och Albert är frontlinjen. Ja, och sen när ni blir skalade ut på, ni fallar bak, liksom. Ja. Ja, men lite så, alltså. Man måste ju tänka, liksom, taktiskt. Ja, men väl, alltså... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, kan charta, men sen kan tro om det människor är 30... Så kommer han fram, men han kan inte göra någonting Även om vi försöker vända oss om och springa ut så är det ju ganska stor chans att de kan... De hinner ju kappa oss innan Slid in, 12, 0-4 Jeff 16 Kjeldon 14 15, 15 17 7 7 8 Nej, jag har slagit så... Nej, slagit med med. det är nio, men jag har rätt i dag. Nio, Tio. Vi har inget bra månader till oss. Ja, Nej, de kommer att få flå på oss. De kommer att köta oss innan vi ens Den första som springer fram. Den mm. första som springer fram. Men kan vi får ha suktomsplankar om det här sen. Alltså, vi kan inte ha sex nu varje bra för då? <laughs> Det lär vi märka snart, ja. när vi försöker så på dem. <laughs> Nej, nu kan vi inte göra någonting. Nu är vi i... Ja, nu är det initiativ. Nu in. nu är det en sek per... Nej, det är när är den mm. det är en action -processing. Nej, det är bara om man gör någonting ja, som man gå på spaken och så ja. då är det då är, är Jag kan, kan, har bara tre saker och fyra. Mm. Mm. Har vi tur så kan vi plocka ner tre flash, Ja. Ja, precis. Då på inte inte de för oss. Den som börjar, det är ledan delas. Ja, ja kul, Och Han bra. drar i verkligen javelin. Oh. Det är alltså en kastvapen mot seffern Ja, men det. Det, är det är du. <laughs> 20 mot AC. är mm. oh. Och han gör oh, tre skador. Sätter då. Vad ja, behöver du för att kunna få upp de dina kompisar? Ja, det här är du behöver du, du behöver bara tre lik. Det är inget bara annat. Det monnon fixar realik. vi tre lik. Ja. Ja. Då fixar Men, vi tre lik. Ja. Men skjuter på de här då? Joel, jag kan du... inte skjuta på, jag kan inte skjuta så nära. Och alltså, nu är det så här det är det. Det jag jag där men jag kan bara på... komma en nästribbe med oss, det, det är 3 10 necrotactic damage på nån. Det enda det enda jag kan göra i stort sett om jag inte ska vädja poppa av och spränga ut och köra dägren i någon av de här i tån på dem där låv. Det är att skjuta på någon av dem här framför oss. Så, vad var det innan? Ja, fråga alltså vad är smartare att det är 120 att vi försöka ta de med bakom oss och kompakta ut och lista att bli trång passager till alla de kan komma samtidigt. Det är smart det också. Så det. Vi tycker vi att vi tar dem där. Så. Men, hur, vad är men det? grejen är ju så att det, vänder vi oss om och fokuserar på de tre så har vi fortfarande fem i ryggen. Ja, exakt. Jo, det, men vad det, det är med, med att kan vi Du kan skjuta mot dem. Mm. Kan. Ja, kan. Ja, kan. Jag kan också skjuta emot honom. Ja, men ska vi göra så här då? Fast vi, kan, vi kan inte skjuta mot dem men jag skjuter absolut hårdast. Alltså, inte hårt så, men jag, jag skjuter ja, ja, ja. hårdast. Det ja, är här hårdast. ju bättre att ni fokuserar framåt. Precis, det var det jag också tänkte. Alla som är... Men i range då. går bakåt och Aa. vi som skjuter vi skjuter de gång de chanserna vi har. Vi så här vill jag ha. Fokusera på ledan först och sen de andra, eller? Ja, så jag Så att vi liksom plockar vi ledan så har vi en ganska stor chans Ja, men då kör lite liv har då tid kommentatorn att han leder. Det är skit. Det är ja, nej, att alla bara går på ledaren. Du också. Du måste ju i början när det är svårt nu. <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Ja, Jeff tar fram sin slingshot. Han sitter ju i, i väskan nu på min axel. Kom igen. Enkring. Så han och siktar så mycket han på ledan. Ledan? Nu står stilla. Så. Ja, jag ja. Ja. Och siktar... Off. Han hörde den ledan, det var arg. Ja. Där. <laughs> ja. Han har fortfarande irriterad från en vecka sedan. Men det är jävla sköt på honom. Jävlar. 9 plus 15. Det är en miss ja okay. och när han ser hans sten stutsa på hans armar ner på backen Då blir han lite, lite deprimerad och lite rädd så han kryper ner igen Och uh. bara så här och så har man från väskan så här. Mm. hur han missar mm. nästa är mm. han, har bara han gillar inte att bli hur mycket är 15. 15. Jag har du ringit 15 ja jag har Jag inbuktat antag jag ska kika på. ja sitta ledan. 11 plus um, 15. Miss. Nej, 16, har du bara plus 4? Det är 16. 16. 16? Miss. 15. Ja, Temperatur. Det, det, det är plus 6. Och 11. Och 17. Miss. Åker. Ja, okay. Efter det är det kör kanske, samtidigt Så vi börjar med oh, shit, han har två yxor. Det kommer att dö. På bilden också han har ja. inte riven allt. Någon tom. Någon tom. Nej nu kan man kasta. Långt eller? Det långs. Ja, han kör kör. Men. Ja, det är väl. Det är Mattius. Och då blir det ju. 17 är träffar. Så han gör 17, det 17 är misslag. Jag kör dem då. Tack, tack. Jag har bara Och samtidigt som han körde, så körde jag även Sheldon Ja, ah, det är Sheldon samtidigt. Uh, vi fortsätter på ledaren, eller? Nej! nej. Jag, jag kan inte skjuta på honom. Jo, för han springer samma ögonblick som du skjuter. Ja. Samtidigt? Ja, ah! ja. ja, men då siktar jag, på honom... När jag på honom. Så han springer när han skjuter, på han plus då? Alltså, träffa? Nej, det är samma. Är som det som är svårare han... att träffa för att han springer? Nej. Ja, men då siktar då, då, då, jag siktar jag. Ja, ja, då, då, på honom ja. liksom, ja. precis när han kommer runt hans ledare. Med bägge två. Med bägge två. Men skjuter på ledaren? Nej, nej. när han är på väg fram. Så det kan ju vara bra att, att och veta. Liksom, och leda, ledan han träffar mig inte på, på nej. Liksom, nej precis. Då får vi liksom, träffa på. Det spelar ingen roll. Det får vi inte på reda på nu ändå. Vi får lyssna det. är viktigt att veta. Det är 14. Vadå? Då ska vi göra 14. Ja, plus sju. Är det högst eller det första? Ja, det är första. Det är miss. Det är en miss. Det är miss. Ovanliga alltså. ja. Men, men, det blir äh, inte jo, äh, sex. Sex är inte bättre. Sex. Nästa är morotar. Ja, frågan är om jag ska vända mig om då. Och hugga igen som Okej, ska i dörren. nästa fråga, är. Vart är dörren här? Precis i kanterna. Jag står mitt i ja, vi, står dörren. Mitt i dörren. Ja. Ja. Så då vet vi vart, exakt vart dörren är. Den här. Jag vet inte, men ja, det är om vi ska gå ut och så... Typ på sidan av en av dem så du inte hamnar i mitten, tänkte jag. För då får ju mm. de... Kvann. Bonus. Då skulle du kunna hjälpa dig. Ta ju då. Nej, nu kör ju vi med rutor. Då är det för problemat. När man kör ruta, vad finns? Ja, men jag... Eller om du får vara varandra som har tjockat varandra nu och prova liksom. Eller om det är inte så långt som möjligt då. Eller alltså inte så långt som möjligt, men så att du viker av lite. Jag kan ju springa till han. Ja, kanske jag kan. En, två... Alltså, ur ursäkta. Det är jobbigt om du tar en länk. Min, min, min åsikt är att det viktigaste är att vi tar reda på när vi träffar eller inte träffis nu. Och då måste vi försöka liksom få någon alltså, så vi vet att, mm. så att vi vet att det här behöver vi bak, liksom, De här killarna står liksom i vägen här framför mig. Det är, det är inte så lätt för mig att rusha framåt och försöka hugga Nej. mig. De ställer framför den där fronten. Så jag, du jag vill... kan ju diagonala här om du vill. Mm. Över och komma fram till den. Du står i mitten. Så Nej, du att, att slaget. Kör det. du charge, så får du plus ett i att träffa. Ja, men det är ditt vanliga vad Som står längst bak. Ja. Eh, Eller du har ju nå på dem där framme också. Ja. Du ser allihopa Så den du chargear dem mm. kan du köra. Jag ja. kör, men jag chargear på han som är på höger då. Han? Nej, andra. Den andra. Där, ja. Ja, då får du plus ett i att träffa. Eh, och det är en D20 först. Precis. Plus det som står framför dig. Vilket håp är någon men Jag är mitt för. Ja, så var det den som det är framför Men det är den som gör skada när eh, 18. 18, en träff. Åh, oh, här läggs det är ja. 18 i alla fall. Och sen är det mm. mm. 18 som är säkert precis det man mm. 17 eller 18. Nej, 17 har jag missat på. 17 miss på ledan. Nej, jag träffar ju honom. Jag, jag, jag, jag sköter på honom bara 17 på den? Ja. Nej, det var 14. 14 och 16. Ja. Bara. Ja, ja. Ok. 17 eller 18. Ja, 17 eller 18. Ehh, äh, 4 fyra. Du börjar på 13. Nej, fyra ska du Totalt ja. Provinetter äh. på skadan. Ja, oh, så det mm. som är efter. Men frågan, nej, det kan inte räknas som en en uh, sneak attack. Nej, eftersom du sildrar, efter du sjaroch, så... du Men kan du Kan ingen gå in i sneak? Ja, har också säga efter jag. Ja, det borde du Nej, måste så bort, länge inte... Sätt. Jo, men om Du kan ju använda den actionen för att bli då. För Nej. det måste ju kunna vara så... Du det kan ju inte, bara... men... inte bara... Du kan inte bara vara det actionen behöver vara. Men, för står du redan i skuggan så står du ju redan oss där. Just och framifrån. Jo, men jag tänkte om om, om... om han kanske vill... Han borde kunna gå tillbaka in och göra sig bakom det dörren då, Med den extra actionen. För då kommer han ju in i... står det Det står att ni kan använda... You can take a bonus action on each of your turns in combat. The action can be used only to take the dash, disengage or hide. Så oh, ingen movement alltså. Då gör inte hide en movement. So hide, är, då är du in the på samma sätt. Du kör klocka över bara. Det är som att uh, du försvinner ut i skuggorna. Men disengage då. Ja, då går jag bara ur striden ja. alltså. Yeah. Han lär ju inte slå på. Han lär ju slå på mig i alla fall. Då mm. alltså. mm. går jag ur striden. Mm. Det är att jag mm. mm. mm. Ja. Oh, precis. Så mm. dash kan det mm. inte No, mm. mm. Ja, han, är, han är skadad hanne fyra i alla fall. Ja, det är bra, det är bra. 3, han står han, stod och stod och stod han fortfarande upp? Nu ska jag ställa med där, han om... Nej, jag tror bättre om går bakåt jag just Det är det du Nej. Du Både, Jag borde kunna ja. ställa med där så blir det klant. De alltså, jag fick ju plus kommer leda 10 så blir det hade jag 19 i på är lite grann. nästa är slip då börja hit. Det eh, här jag Han kommer ju dit. Han kommer dit. Jag kommer dit. Men då är det opportunity att tax på två. Mm. Ja. Fem. Ta den första istället. Be alltså de får ju från ja. Ta den första. Mm. Ställ dig ja. ja. ja. ja. ja. framför så, honom så. så. Mm. Då får du ingen opportunity alls. Yes. Kan Du, Svartjölle. Kan jag göra det? Den är väl alltid... Men jag ja, kan inte eller elementalt för Ja, men då för ä, Elemental har alltid... Mm. mm. Är du Eld nu också, så mm. Nej, han är mm. Jord. Eller den kan, Ja, du ändrade du förut. Aha, ja, så händrade du jag det. i Vandringen. Ja, det. Ja, det gjorde du. Ja, kör. Mm. Yeah. Yeah. Det är skandal. Sen, det är skandal. femton plus <laughs> två försvart. Eller, fem. Det är 15. 15 16 träff. 16 träff. Mm. På mm. den här lärmiska alltså? Ja. ja. De nice. De är lite frusna och inte... Hur ser han där ut? Och... Han har svärd och skön där. Eller i huvudet? <skratt> <skratt> Förhoppningsvis. <skratt> Kom, ja. Kom igen. Kom <skratt> igen. Nej. Ja, väl igen. 3. Plus 3. 3 plus 3. 6. Och vad är det för... Allt det spelar ingen roll. 5 procent. Det är ölten. Plus det. 4 står det bakom. Ja, det är också. Det är 10, 10. totalt. Uh, han är blodig. Oh nice. Så runt 20 år Lite mindre kanske. Uh, Lite mindre ja. det är ju. Ja, max 20 år. På järn nu. Så kan vi få ja. Gol eller nåt. Då ja. kanske de ha ha ha ha Det här är någonting. Så du kan du kan bara ta den en gång per dag eller? Nej. Jag kan få ja. tre stycken Tre sticken kanske. Kan, ah, du, kan ta den, du kan lägga den tre gånger så du får tre gånger. eller? jag kan få upp tre gubbar. Ja, det, var är det, det, var just det, det var just det jag ville veta. Om man måste ha tre korpses på en gång och han bara kan lägga den en gång om dagen. Eller om man kan göra det hur många gånger som helst så fort det kommer ett nytt korps. Ja, för att, då kan, det kan ju vara ganska ja. bra. För då kan det vara bra om vi får ihjäl Man måste tre. ta bort en av korpsen. <laughs> med att, för, för en annan mätigt om man måste ha en short rest emellan. För mm. då kan det vara bra. Ja, han, han, han kan bara göra det på ett. Ett korps i taget. Ja, uh, han kan ju nu kan han maxa det. tre korps. Ja. men han, han, han, kan han, inte, han kan inte han kan fortsätta och köra tre till tre till. Nej nej nej, det är vad men jag menar. Det. Det menar. Nej, nej, jag vet inte hur många gånger. Okej, vad det, var jag. det jag tänkte, måste vi ha tre korps ligga döda framför oss och han bara då kommer alla tre upp. det är, det. Det är det jag tänkte, bara, action bara. Så jag kan välja det här rundan så kan jag liksom ha ett av dem. Okej, kan välja som action. Ja i. Och sen är det först när de försvinner. Ja, ja, ja men då, då är det. Äh, ja, då är det bra om vi får igen någon jävla men, men, Nu är det två som kommer köra samtidigt. Men vi börjar med hans med två svärd. Och han slår ju på dig, Morotar. Han slår... Sju, 8 nio, tio, mot oss här. Oj. Den miss. Åh, Nej, just det. Jag tänkte säga, då borde jag kunna ducka och <laughs> köra tillbaka. Äh, Matteus. Matteus. Matteus. Matteus. Matteus, ja. Ska jag slå tillbaka? Ja, köta. Spänner du bröstet här, Sade? <laughs> Vissa styrkan nu då. <laughs> det inte det. Mm. Så, och sen så var det strength mot höjva. Nej. Eh, det som är fram till vilket är babben. 15. babben. Fanton. Nej, 15. Fanton? Just! Yes! Olika på alla? Eller? Nej, Nej vi inte just det är inte för nöst. 16 eller Du, ja, du, du missade det precis Anna. Ja, men Det kan jag vara skillnad på range. Nej, ja, jag. jag slog i 19 på vinterutan. Ja, just det var ja, 19. Ja. Men jag tänkte den som ja. lags. Han där, han är högst haft 17, tror jag det är 6 damage 6 damage Och det är han med Dubbla yxor Dubbla Han är där, där Jag tror att de här höga kanterna på tärringarna ja, hur, hur mycket skadar tror Hur mycket skadar tror jag? 6 damage 6 Yes, han har där, där, där <håll> Nej, det är väl en länge range typ. Efter han är det inget mindre än Saffi då Det är Saffi Okej, okay. skjuter <skratt> du Eller, vad ska jag ingen Du har ingen A&E. Ja, jag, jag har en Bopfire-tappen Jag har, har, har, har, har meddek missar, men... Skulle det Missar en Bopfire? Vad ska du Om du vill? det är inte så ett vantage Om du inte direkt attackerar honom. Jag tänkte som om Joel skulle göra en A&E på de här... Uh, Magi, ja, uh, då står det ju, Om det står att det är en rak linje mm. Då kommer man ju träffa Men det är en blast, så då får jag ju Bara blasten ska komma måste är jag? Jag tycker du ska Är det close burst då går det ju <laughs> utifrån honom om <coughs> du Så liksom. eller? Ja, uh, uh, uh, Jag tror det Rayfrost Men den jag jag skulle du slå på Jag tror du gjorde fel förra gången Vad sa du, plus tre hade du Ja. Counting time, one action Ja men i här, du Vad är det för attacker som uh, man är en Väldigt så text. Mm. det är oh, en helt, oh, en oh, oh, en då. Mm piercing eller slashing? Nej mm. Det a... det är mest det det. Det spell feet. attack against Det kan ju omöjligt veta ja, i den precis. Jo, men det hade kan omöjligt vet han han söker om man berättar men det kommer han inte att göra. Då blir jag har ju en såba kompetens med så kommer inte att använda för att du är nej men han kommer att kan slår på så kommer de säga så har det här piercing damage eller så frågar du då när han står så i där. Ja, ja, där är så det är inte något mer än tre söterskanser. Och så är det två alltså, med alltså, det här. Det, det är det också några fem. Fem i Sverige. Det är alla jag nere här. Blant eller dömd till mänskligt. Så det är så mycket Kom igen. vad <skratt> ja, du? Och har mer mig. Nej. Hur mycket gör den Okej, jag Det står att ett. Hon hit i text one d åtta call damage. Du, slår två mm. d and, and it speeds reduced mm. by 10 feet. Mm. Nice. Han d 8 är som... Asbra. Men här är en diotor. Mm. Jag slår den mm. Skitbra, jag. Skitbra. Nej, jag inte. två gånger. Här har han det Skitbra, Skitbra. vet vi inte. Ja Det är fortfarande... Det är helt Det är fortfarande asbra. Ni plus... Mm. Mm. Han är blooded. För att, och så är han reducerad. Ja, han är reducerad. Japp. Skitbra! Är... Nice. Då har ni gjort två till Bloodied. Och en som nu ska... Jag tänkte skippa på den här bakom. Jag vet inte vad är De kommer snart, nu. Ja, det är... nu har De måste vara väldigt ja. ja. Då är det <laughs> där. Nu är det de dåliga. De dåliga. De, dåliga. Uh, ja. de dåliga. är <laughs> dåliga. Dålig. Först är det den med svärd och sköld. Som ska stå tillbaka på slip. Han drar fram sin... Ja, ah, han har ett greatsword. 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3. Jag ska köpa jämställdare. Vem är det Han står på snart. 9, Oj. 10, 11. Vi ska ha Jaha, det är nu, nu. Det är ja, men, Det är nu du frågar om det är slashing eller piercing. Ja, men jag, jag är inte reach. Nej, okej. Okay. Okay. Ah, ja. Jävlar, hur ligger du till nu? Så mycket hoppar du på? 5. 5, okej. Jag har fortfarande på min flaska här. 10 5, det är två. Det betyder att han får slå... på mm. mm. ja, Han får välja. Så om han får igenom så blir en opportunity för den andra? Eh, går han fram ett steg då får Tänk båda opportunity. opportunity. så man går inte förbi utan stannar. Det är bara, han får bara opportunity det det och man range. range. Mm. Om man står den här. Mm, Jag tänkte att man stanna stannade precis förbi i men alltså. han, han kunde inte gå igenom nu. Han var. Här. Han slå... Var det till tio? Eller var det mil tio? Fem, äh, fem till tio. Ja. Uh, max tio spel. Nice! Vad gör han då? Vad gör han då? men han slår på sli och de är skadade. De de, de, de fokuserar, alltså, de ja. bangsätter det ut. De gör hoppa. Men han. han slog inte bra. Sju mot åsen. Haha. Det Då är det och dosan. Men hur är det om man liksom ligger där och typ har minus eller efterliv, så liksom. hur är det nu? jag Det är lika långt ut, tre stycken. Ja. Har du misslyckats dig då, då är det på då är det död. Ja. Slår du nätta då räknas det som två fails. Ja. Slår du 20 då får du plus ett elit, då är du uppe på ledning. Mm. Mm. Nej, han går sina 30 och så kör han en ready action, utifrån att han blir attackerad. Får jag fråga om man har kört ready action, om man skjuter med en range eller en spell på den. Det, är alltså inte, för de har det beror, beror, beror de väl ja. ja. på vad de har förvapnat? Det beror väl på vad de har rädd, vad för action de har gjort. Svarar att du kommer för området och kan ha skjuta. Mm. Nu känner han att om man blir slagen så nu är ja. han redan. Emelie. Alltså. Mm. Han är lite mm. något. Och också Emelie. Se, ser ni mm. att Emelie eller har Ja, mili. de står fram med de har Great Swords. De har inga med en gafan. Inte framme i alla fall. Mm. Och så är det... Det är bara dina gubbar kvar. Det är bara han och ledan. Ledan är Nej Just det, ledan börjar först. Det måste vara han. Det är bara han kvar. Eller vem är det där då? Det är jag. Och han kör likadant. Då är det ledan igen. Och nu är det ny runda och då är det ledan. Jag har fläkt det. Han kastar en yxa. En jävla, han borde inte ha det. Oj fuck. Åh, jävlar, att springa. det är jag. Nej, det är Svensson. Jävlar, du kommer att hålla håll i hatta! Nej, nej, nej. Den här ledaren känns som att han kan se jävla pangs och ligger i Och med ett longsorge som vi Kommer jag att håller på bena? Det är bra han. Det här är 11 mot AC. Ah, <här> hahahaha! har ni inte sett hans underbara styrka. Uh, se, eh, att se, att se, att jag, jag knackar lite på väskan för han ligger fortfarande där och bölar där inne. <coughs> så synd om mig, jag missar hela jävla tiden. Och så säger jag åt honom att nej nu jävla får du fan hoppa upp och träffa. Så han siktar ju på den här även då då. Absolut. Och eh, mm. ja, kom igen. 11, uh, 17. Det är träff. Haha. Ja, bra, då ligger jag där. Han, han, skri han skriker ut i triumf och... Två. Två och tar sex i skada på honom. Du har tagit femton i skada. Han är död. Woho! Det ligger jag kvar. Han ha måste fem. räkna i skada. Ja, men det kan jag lä lägga här. Där jag tagit bakvar tydligen. Ja. Han har tagit nio i skada redan. Ja. Han, han ser ut så bra. Jeff gör sin segerdans i väskan. Vad säger <stäffar. här> Bra, vad liknade jag. <likner>. <här> <här> Svensk det. <Svensk. Svensk. här> slå på dig, <ligand. här> slå på dig. <ligand. här> alltså, ställ dig efter jag, jag, jag tänkte att jag bara ska springa fram till en sån här och uh, bara, så Men det kanske inte är så små. Han får upp ett tunet i här. Du på att Men du kan, du kan gå ett steg skifta ett steg. Och så kan du ta, istället för att göra en attack, men du tar extra movement. Jag, tänk... jag tänkte... Jag tänkte ställa mig mellan de två. Så, med så mm. du kikar det? Mm. Ja. Då ska, ska jag skifta mig dit bara. Gör det. Så. Du får ju flank på honom. Exakt. Fast det är farande om man står still också. Ja. Nej. Ja. Det är inte att man måste ta det på något. Mot. I Force är det känner att Man måste... Så det är ju det som är nu. Att okay. man måste stå så, annars måste man stå så. Ja, precis. Men då står det i mellan båda. Då mm. kan man hoppa och till. Men man. du var inte med i Force? Det Nej, jag, så, du står inte på honom jag tog ju bara steg och skickade det. Ursäkta, ska du klappa till den med särdet eller nåt? Och det blir ingen opportunitet då eller nåt sånt? Nej han skiftar, då är det ingen opportunitet. Vad det du kan hända? Jag tror bara min initiativ. 16. Det är en miss. Och ah, ledaren, vad hade du? 16? Jag träffade 17. Jag du fråga, Niklas? Vad är det jag ska använda för nåt del mot AC där också? Eller om jag ska använda den där mot ledaren? Inflicted wounds. Make kan melee spell attack against a creature you can reach. Ja, det är en touch. Ja, du går fram och tar igenom. Ah, honom. Vad är det då för något jag ska köra med? Ja, det, det, ah, det är samma sak till Arcana. Han har hit. Så det är Arcana mot hans AC. som det är hittills 70 17 som mest oh, har missat. Vem är Fem bara? Fem bara. Det är ju det som mot den här. Fast jag var ju med egentligen eftersom jag har i år. Då är det... Han är lite legend legenden. Två ja. x först. Han slår samtidigt som Kjeldon, så du kan ju tänka på vad du gör. Ja, jag vet redan, Tippa. <gör> och han slår eh, <skrattar Sju <skrattar mot <inte> dig. Bra. <gör> De det är bra. <gör> och så är det Kjeldon. Kjeldon tar ett steg hitåt Skitbom. så att han träffar dem där bak. Härifrån är det. Är det ju rum? Jag träffar båda. Mm. jag kan ju träffa bägge så men det, då är ju mer frågan vill vi göra så eller ska jag sådan checka då var det fint. Mm. Mm. då skjuter jag då skjuter jag med bägge två på samma. då mm. då taget eller. Ja, då då taget. då då taget då då då då då då då då då då då då då då då då då tar vi den först. Vi gör den klar istället först. Och, eh, och det var Oj, med han... Åh! Åtta! Nej, det är inte trea. Åtta skadar på honom på första. Yep. Han står Man fortfarande. Mm. Då tar vi nästa. Oj, åtta. Det blir inte alls lika bra. Det blir nio. Mm. Mm. Eh, efter dem är det... Både ta det. Ja, ja yeah. alltså, jag... Alltså, om jag skulle typ skifta in i porten... Albert ja, för att en S-skala. De har att bara backa lite, så att, så att det blir liksom... fortsätter är där typ. Så att aldrig kan backa in och så har vi bara ett, ett rum in i porten. Något, man måste tänka liksom så att de inte kan slå flera, liksom, utan de blockar varandra. Liksom. Ja. Men de, de kan, att... men de kan slå på diagonalen, eller hur? Mm, men de får... Uh, men en, en dum fråga nu. Jag borde ju kunna köra en sneak attack på ledan. Ja. För han ser ju inte mig när jag står utanför dörren. Uh, Och han kollar ju på Svensson. Det beror på vad du ska göra för sneak attack. Ja, men då var... Gör en range därifrån när du har en bredvid dig. Då får han en opportunity attack. Mm. Han får slå på det mm. Men om jag springer in liksom? Mm, du in ett steg. Kiftar i ett steg, springer ja. då får han också en opportunity. Men absolut, springer och tänker, jag om jag kan ta den i smällen, då kommer det fram till honom och kan göra en sneak attack. Skriva på vad du tycker det är värt. du försöker buffa på dem där ute istället. Det, jag här jag, ju... alltså, om jag backar in så kan jag inte slå på dem. Nej, just det. Men hur ser det ut med, hur såg din gubbe ut? Hur mycket skadade du? På inte han fyra eller något sådär? Han var bladda Nej, det inte, var det bara, bara man, den andra. Två svärd har tagit fyra. Två svärd har tagit fyra. Ja, jag har känt Ah, jo. Köt, kötta, ha ihjäl honom. Då har ju Joel 2 han kan gör. göra. Bossen, när han vill. backar in, mm. så ska du ta ett steg bakåt då. Alltså. Men då får jag inte slå? Jo, men ja. om du gör det som jag, då. ta ett steg och sidan. Fast, fast du kan ju slå och sen backa ett steg. Ja. Och, och, och sen skifta ett steg. Okej, okay, ja. Men då finns det risk att han kan charge på en bonus. Ja, men det är först när ja, det är hans, tror charge Kan man göra det, mycket? Mm, charge... Uh... Det måste vara ha ett visst avstånd? Minst två mm. steg, va? Jag menar, då ställer ju sig här och blottar inte i gång. Ja, det står ju här. Ja, det just, just, just, just pratar om viss. <laughs> ja, du, neklar. Det är olika, det är svårt. Så. Men attackera kan du göra hur som. Sen ja. om man vill eller inte, det är... Jag, jag slår på han som står framför mig. Ja, det står kvar. Jag tror du fixar och klappar ner han, jag tror jag. Ja, då har vi plus minst 15. han ja, inte så kan du kan slå två här Ante en att så kiftar ett steg åt vänster och sen slår på mm. Eller så, kan man skifta efter man kan inte då kliva in och flanka Albert liksom. Ja men då kan jag skifta in efteråt, i, ja, efteråt ja. För eftersom Albert har tagit rätt mycket skad och, och liksom, på något sätt. se till att de står så låren utan att de Mm. <gård> <gård> jag har ju så mycket I HP också, ja. Ja, men vad, vad du inte tagit svar Nej, men är 16, liksom, så jag tror du... Det ja, ja. Det. ja, nej, men jag, jag slår mot honom där ute och jag fick... Korto, just 19. Det är en Härligt! Fan, vad bra! Nu är vi på gång igen. Eh, äh, det är en D8 ja. Det är... Du måste en luken, man. Jag kör! Mm, var jag, Fyra. Fyra. Äh, sju. Sju Och han tagit 11 Och han är väldigt illa där han, han Och sen så illa. skiftar jag in i dörröppningen ja, In så eller där Nej, på suddet kan, kan man ha på? så. Ja, man kan ja det kan jag skifta Det är ett steg Alltså, en ruta utåt Okej okay. Efter det, det är inte det ett sli Kan man skifta och sen charge Nej, eller charge i hela din rollen Ja, nu är vi nu går jag in i min rage. RAAA! <skratt> det känns <det> så lätt. <skratt> ja, det, sen... finns det på den gör ja, Är eller något speciellt? You had advances on strength check and say strength saving pros. Men, Albert är ju blad den också, va? Vad sa du? Albert Ja, han är ju blad, så det bara Oj, händer det något då? Han har ju bara fem år Nej, till vår. Nej, det var bara den gamla. Mm. Men, eh, jag har bonus till Helmersson som använder... Det är lite strength. bonusar. Ja, kör. Och så är det sisten till piercing och slashing damage. Och så nu, du, du var där, ja. Oh. Det känns så. Det. Mm. Mm. det bästa känns ju alltså att du kan backa. Alltså. Mm. Vilka sådant var det? Mm. Ja, oh. Slå sen. Ja, slå sen backa. Piercing, slashing, blanch. Då kommer mm. ändå att så. Alla plir vapen. Det är de vanliga. Bara för att försöka. Vad, vad gör du? Mm. Mm. Ja. Nej. Nej, men låt han. han men jag ska banka på då? Han som står framför dig kanske. Han är jätteviktigt Eller vem är det som är till höger? Han träffade jag. Ja. Vilken han? Vem, men, vilken men, har vi tagit mest? En av dem är, är ju jätteblandade. Han som är fram har... Han som är 10, ja. Och den andra har... Yx 9 nio. nio. och, nio och Där, av nio. nio. Och, den, och den andra har tagit... Den, och, och, ja alla de tre där ute när jag har tagit nej nio. Men Albert, mm. antligen så gör det så... Men om du lämnar det där Elva. så får mm. de ett tjönne det på Jag har en magic missile och brukar kan börja skjuta på tre targets och göra lite inte skada liksom på tre targets. Så skulle jag kunna få bort om vi Men göra. Jag ska försöka där panorust står ju att måste du kunna skjuta på ledarna och leda ja, med inte mellan dem bara. Om ni vill börja träffa då kanske mm, jag shot, tänker att jag, jag, jag förstår ja. att de tre kan jag sänka då. Jag Förstår nå lite. Men nej efteråt har tagit så mycket skada tror jag. Ja, jag tror de D6a. Ja, det är i och för sig rätt bra. Ja. Eh, vad gjorde ni för något? Nej, men det, ja, det, det är ja, fortfarande. Ska du ja. slå Albert? Ja, det är bara, Albert, det är bara det är slå. Min, det är minst en alltså Assykal därpå. Han får vara en av dem. Så det är som D4a. Johan kommer inte kunna få ut dem, han får vara själv ja. ja. Nej, Albert får gå ett steg i sidledes och håll utåt. Ja. Så han kommer från sidan på... Ja, men jag skiftar och bankar på den, då. Så va? Ja, precis. Och så slår jag på honom. håll. Shoot. Det går en 16 plus 6. 8 här plus? Alla bytt mm. mm, det går nice. Kan man få det? <skratt> det är mitt vapen så jag köpte. den. Så jag kan få <skratt> ner alla. <och> att... <skratt> <skratt> Fem, sju. Åh, <Och> jävlar! <skratt> han är död. Härligt! Du det är ju så asbra. Jävlar! För nu Men du kan få 10 från den etta! På mm. får oh, jag får plus två härifrån, sen får jag plus 3 ja, för den sen får jag plus 4 härifrån. Åh, det är ju asbra! Jävla fänta! Gå från 1 till 10 att få en krick, liksom Men tänk hur bra du hade kunnat vara taget att 12. Nästa är ja. han med två svärd. Han skifta fram en. En. Där, och banka på. Vår ska var ju faktiskt upp så han borde ha några... det <laughs> <laughs> Jag kan poppa en gång, det var så. Det Äh, är det